На якомусь із перших уроків вона почала говорити про будову людини, принесла різні таблиці, схеми, де м'язи, намальовані, щось там указано. Е і вона тикала, і раптом говорить, «Рудик вийде до дошки». Вова аж стріпенувся. А чого? E Тут щоки у Тамари стали рожевими». Вона писнула «Будь ласка, вийде до дошки». Нічого собі. Ще ніхто, викликаючи до дошки, «будь ласка», не казав. Чекіст той взагалі називав прізвища жертви і додавав марш. Він, до речі, до Монголії служив у ДШБ – десантно-штурмовому батальйоні, про що періодично нам нагадував – не знаю тільки, задля якої радості. Ну, не про нього зараз мова, він ще з'явиться. Це я до того, що коли Тамара сказала «Будь ласка», ми всі в осадок випали. І так тихо стало відразу, ніхто нічим навіть не рипне. Звичайно, Рудик вийшов до дошки, став перед класом і сам не знає, чого від нього хочуть. І тут Тамара далі видає». Я хочу вам на прикладі показати, як іде у людини розташовані м'язи. Ти вже, Володю, вибач, але я знаю, що на тобі це краще видно, як на оцих мальованих таблицях. Ти не проти? Гадом буду, вона оцей момент посміхнулася, таку хитру либу затягнула. Повайся. Тоді ще ніхто нічого не зрозумів, але потім стало ясно Молода вчителька відразу вирішила підстрахуватися, аби на її уроках у класі порядок був Швидко вона розклади прорахувала Мабуть, учекіста розпитала про обстановку, в'їхала щодо чого і відразу Нарудика зробила ставку Бо далі взагалі почалося атас. Ну, не проти, буркнув Вова. Добре, тоді знімай піджак і закачай рука в сорочки. Або взагалі її знімай. Тепер Рудик уже не питав, для чого. Сам швидко роздягнувся, лишився у білій майці. Хтось риготнув але Арутюнов буркнув зі свого місця, і знову стало тихо. «Підніми праву руку і не напружуй її», – діловито розпорядилася Тамара. «Дивіться, у розслабленому стані м'язів не видно, але варто людині трошки напружитись, і вони почнуть проступати». «Стисни кулак, Володю, бачите?» Біцепс уже трішки окреслився. Тепер зігни руку у лікті і нормально напруж мускули. Бачите, ось як гарно окреслюється рельєф? Значить, дивіться, деякі м'язи у людини розташовані. Вона почала мацати Вову, наче манекен. Ми за нею записували в зошит і... Замальовували Рудикову біцуху. Накачав він її справді не слабо. Далі ще цікавіше. Тамара попросила його зняти майку і напружити прес. Там рама окреслилася нормально. По пузу Тамара уже вказівкою водила. А ми ж від Рудика теж старанно у замальовували. замалювали. Я, до речі, глянув потихеньку на стародуба. Нічого. Сидить. Так само щось у зошиті креслить. Ще в одному признаюся. Прийшов у той день додому, роздягнувся до пояса в ванній і спробував так само руку стиснути в кулак і м'язи живота напружити. Ніякого ефекту. Біцепс не окреслився. Рама – не вималювалася. Спробував сам себе по животі стукнути, це називається фанеру пробити, і так улупив, що на якусь секунду подих перехопило. На пузі аж синяк лишився від удару. Більше я такою дурнею не страждав. Ну, коротше, вам уже ясно. Після того, як Рудик побував на Тамариному уроці наочним посібником, у неї зовсім... «Не виникало з нашим класом проблем. На уроках завжди тихо, всі пишуть, і не дай Бог хтось чогось не вивчить».